Seguim a Ràdio Palafrugell, al 107.8 de la FM, també a radiopalafrugell.cat i avui també ens desplacem una miqueta més a prop. En aquest cas hem baixat fins a la Biblioteca de Palafrugell, hem començat aquest mes de gener, aquest any 2020, i per tant doncs, anem a repassar les activitats que la Biblioteca de Palafrugell ens ha preparat per aquest primer mes de l'any. Bon dia Joan Soler i bon any. Hola, bon dia, bon any i gràcies per ser una altra vegada aquí amb nosaltres. Doncs comencem aquest mes de, de gener i també doncs, carregat d'activitats, eh? com és habitual eh, durant tot l'any aquí a la Biblioteca de Palafrugell, unes activitats que començaran doncs, aquest cap de setmana. Sí, eh, hem tingut un bon any eh, 2019, on hem fet més de 150 activitats i on han passat més de 4.000 persones. I bueno, estem encantats de fer activitats culturals, lectores, literàries, també tecnològiques, i que ens ajudin a conèixer una mica més la cultura, el món de les lletres, eh, el món social, i polític i econòmic. Uh, ara que ens deies aquestes xifres suposo que són així a grosso modo no? No, no ho teniu tot ben especificat més endavant sí que després ja donarem not tot el tema de préstec de llibres també de eh, quantes persones han, han vingut eh, exactament però aquestes xifres que ens donaves eh, són positives no sé si tens alguna altra dada que ens puguis eh, avançar Joan Bueno, estem treballant amb les dades, encara no les tenim. De fet, són positives perquè tenim gent que ens fa préstec, tenim molta vinculació amb les entitats i amb els ciutadans, ciutadanes de Palafrugell, que venen a utilitzar els nostres serveis, tant el préstec de llibres, tant la consulta de documents a la biblioteca, tant eh, com aula d'estudi, tant com temes tecnològics i utilització de la wifi i accés a les noves tecnologies i també com el tema cultural, clubs de lectura, tallers, hores del conte, etc com la variabilitat d'accions és, és, és, és molt àmplia, aleshores tenim molts, molts diferents tipus de públic que venen a la biblioteca i, i de moment doncs, crec que les dades són bones. Aquests més de 4.000, ara anirem a eh, les activitats, ara ja que hem començat per aquí doncs eh, ho fem. Eh, aquestes més de 4.000 persones que que havien passat per la biblioteca aquest 2019, eh, com, com, ho, eh, com ho comptabilitzeu? Són a través de les activitats, us aneu apuntant quantes persones venen, després suposo que el més complicat és saber eh, quantes persones entren no, a la biblioteca i estàndons eh, perquè a vegades la gent entra bé estudiar i després no, no agafa cap llibres, no? ne i poder, això és més complicat de comptabilitzar. Bé, bueno, són dades de grosso modo. Per comptabilitzar les persones que visiten a la biblioteca hi ha un contador a l'entrada, mm -hmm. aleshores hi ha una fórmula que has d'aplicar i més o menys de, eh, extreu eh, la mitjana de persones que tens cada dia a la biblioteca. Estem al portant d'unes 300 persones de visites diàries a la biblioteca, entre 305 i 295, més o menys, eh, grosso modo, eh? Mm -hmm. I, i, i estem amb més de 30.000 préstecs a, a, a l'any de llibres. I referent a les activitats, com tenim la sala polivalent, contem les persones que venen més o menys a cada activitat, eh, que tenim activitats que han vingut pues, 70-80 persones i altres activitats que són més de petit comitè de 15 o 20 persones, no? depèn de, del format de l'activitat i del tema tractat. Doncs eh, aquestes dades, que quan doncs, les acabeu de tenir, perquè ara doncs, tot just acabem de començar, arrenquem l'any i, per tant, les dades s'han doncs, d'acabar de, de cuinar una miqueta, quan les tingueu doncs, eh, tornem a, a visitar-vos, òbviament, i doncs, eh, en parlarem una vegada més. Eh, ara sí, doncs, anem a centrar en aquestes activitats que teniu. Farem un repàs d'aquestes dues primeres setmanes eh, eh, ja sense festes per mig, eh? que són aquesta que, que estem comentant, i la setmana que ve. Comencem, com deiem amb aquest cap de setmana, Joan. Sí, cap de setmana eh, tenim una xerrada, una presentació de llibres sobre eh, un personatge que s'ha recuperat fa poc a través dels documents d'arxiu, com és en Rafael Ramis, que va ser un periodista polític, activista cultural català i mestre de principis de, dels anys 30, i bé, ens ve en Joan Armanguer, que és economista, exalcalde de Figueres, polític que estar recuperant personatges dels anys 30 oblidats durant el flanquisme, però que van fer una tasca destacada, concretament Rafael Ramis va tenir una tasca destacada en el tema polític, també en el tema pedagògic i educatiu, ja que era mestre, i també en la construcció de tot el tema de la Generalitat de Catalunya dels anys 30. Bé, és una xerrada interessant, i haurà també uns plafons per explicar una mica... Aquella generació dels anys 20 i dels anys 30 que va haver-hi Catalunya, que va construir el país i va fer moltes i moltes coses i que molts han quedat oblidats, ja que després van venir 40 anys d'oblit, i ara s'intenten recuperar a través de documents que es van trobant i que certs investigadors, en aquest cas en Joan Armenguer, pues va reconstruint una mica aquestes històries. Uh, ell també va ser impulsor de, del sindicalisme Catalunya als anys 30, i bueno, és un personatge molt interessant i us convidem a que vingueu el, el dissabte 11 a les 12 a sentir aquesta xerrada, que a més a més també estarà acompanyada d'en Xavier Cases, que és un dels responsables de l'UGT Girona. Aquesta presentació de llibre que, com ens deia en Joan, doncs, també anirà acompanyada d'aquesta inauguració d'aquesta exposició, una exposició doncs, que s'inaugurarà a l'Espai Arteca de la Biblioteca de, de palà a continuació de la presentació d'aquest llibre. Eh, fins quan la podrà veure la gent? Bé, estarà fins a finals de mes. Finals de mes, perquè tenim aquest mes tindrem aquests plafons per conèixer aquesta història fins al més o menys al dia 30. Perfecte, doncs ja ho sabeu, si per algun motiu no podeu assistir doncs, a aquesta presentació d'aquest eh, dissabte a les 12 del migdia, doncs, després sí que podreu doncs, gaudir durant tot aquest mes de, de gener d'aquesta exposició de, al voltant de, de Rafael Ramis i que ha doncs, de ser-me Joan Armenguer eh, doncs, amb, amb aquesta recerca que ha fet d'aquest eh, socialista, d'aquest periodista que, que, que van tenir a Catalunya a principis de, del segle XX, també a finals del segle XIX, aquestes són les activitats eh, dues no? que són conjuntes eh, d'aquesta setmana, d'aquest dissabte i després ja passem a les activitats de, de la setmana que ve la primera de totes, és una activitat que es repetirà durant aquest mes de, de gener. Sí eh, com sabeu al llarg de l'any fem una sèrie de tallers tecnològics per aprendre a final d'ordinador, el wifi els, els mòbils, els smartphones les aplicacions, una mica eh, fer un tipus de tallers molt curts de càpsules per a sàpiguer fer-ne tant programari com aplicacions. En aquest cas, comencem aquest dilluns 13, de dos quarts de 4 a, a les 5, fem un taller d'aprenent a fer-ne a, a, a fer Instagram, que és la xarxa social més del moment. Quantes comptes podem tenir, què podem fer, què podem aplicar. Aleshores, fem un, un, un taller, una càpsula de 3 dies, que són 3 dilluns, el dia 13, el dia 20 i el dia 27, i ens ensenyaran una mica a com fer anar aquesta aplicació tan famosa i tan popular avui en dia. Qui es vulgui inscriure ha de venir a la biblioteca o trucar i pot fer l'inscripció a la biblioteca de les, és a la tarda de, la, de dos quarts de quatre a les cinc aquestes places són limitades, per tant doncs afanyeu-vos, eh? si, si esteu interessats en poder doncs, fer aquest, aquest taller d'Instagram en Joan ens contava què, què es pot fer i què poder no s'hauria de fer perquè després poder doncs, pot tenir conseqüències a nivell laboral, eh? això ara doncs a les xarxes socials a vegades doncs, tenen aquest punt poder negatiu perquè doncs, com hem comentat a vegades amb la gent de l'IPEP quan es fan cursos doncs, també s'ensenya què no cal fer, què no cal doncs, mostrar a través de les xarxes socials que ens pot repercutir després a nivell, a nivell laboral. Aquestes seran doncs, aquestes tres sessions que es faran d'aquest uh, utilitzar Instagram, el dilluns 13, el dia 20 i el dia 27, tots tres dilluns, de dos quarts de 4 a les 5, i després doncs, la setmana que ve encara tenim un parell més d'activitats. Sí, el dijous 16, de la mà de la Núria Corredor, que és una pala joienca, hem pogut organitzar una presentació de llibre i una, i una projecció documental, concretament, també recuperant personatges també de, dels anys 30 i de la postguerra presentem el llibre Una veu a l'exili que són les cartes d'un mestre de Josep Vilalta que va estar als camps de concentració a França i aleshores s'ha descobert aquesta documentació i eh, es presenta aquest llibre a més a més es passarà el documental del professor Salomó Marquès que ens acompanyarà que és un professor pedagòg que ha estat molts anys a l'Escola de Pedagogia i d'Educació de la Universitat de Girona que ha fet tot un treball de recuperar els mestres eh, i les teories i els mètodes d'ensenyament de, dels anys 30 que hi havia a Catalunya ell vindrà, presentarà el documental, el documental que es diu El combat de la memòria i també ens acompanyarà en Jordi Gaig que en Jordi Gaig és a l'arxiver de, de, de l'arxiu de, de Santa Cristina d'Aro, que també s'ha dedicat a, a aquests temes. Per tant, això serà el dia 16 de gener a les 7, presentació de veu de l'exili i visualització del documentant El combat de la memòria a través doncs, d'en bon Salabó Marquès i en Jordi Gaig. Aquesta activitat doncs, també la, la recordarem amb els protagonistes la, la setmana vinent com també ho farem doncs, de l'activitat de divendres a les 8, que en aquest cas no serà a la Biblioteca de Palafrugell en aquest cas serà al Teatre Municipal per tema, doncs, de logístic, no, Joan? Sí, el divendres 17 fem una activitat, ja és la segona que fem amb el Tine Club Garbí, de la mà de l'Alex Tebollero, ens agrada molt col·laborar amb ell i poder fer coses al, al teatre, i a l'estiu vam fer la presentació d'una peli... recuperació d'unes pel·lícules eh, dels anys 30 a Catalunya, i ara el que farem serà que es van descobrir uns dietaris de Josep, eh, perdó, de Jacint Verdaguer, mm -hmm. del nostre escritor del segle del segle XIX, eh, de finals del XIX, i eh, s'ha fet una pel·lícula d'aquest dietari. És a dir, el dietari ens parla de quan en, en Jacint Verdaguer va pujar a la muntanya de l'Aneto, és la muntanya més alta del, del Pirineu, amb un, un, una visió eh, del muntanyisme, però també d'aquesta espiritualitat, d'aquesta essència de, de la muntanya, i aleshores en el director de cinema Albert Naudín i el guionista Bernat Gasull han fet una una pel·lícula eh, eh, sobre aquesta, aquest diatari i tindrem l'oportunitat del teatre primer de veure la, la, aquest film, que dura una horeta, més o menys, una mica menys, i parlar amb el director i el i el guionista de com van rodar la pel·lícula. Podeu veure el tràiler a internet, el tràiler es diu Amalai de 1882, l'aventura de Jacín Verdaguer-Laneto veureu que hi ha un paisatge, una fotografia espectacular i a més el, el protagonista de la pel·lícula que és en, aquí, en, en Soler, no, ara me recordo com es diu de nom eh, fa uns monòlegs molt, molt i molt bons Per tant per tant us recomanem que vingueu a veure veure aquesta pel·lícula i a sentir tot el procés de rodatge i producció que han fet tant Albert Naudín, Naudín com en Bernat Gasolí. Perfecte. Doncs eh, penjarem també aquest, aquest tràiler, aquest enllaç, eh, doncs perquè pugueu veure, també pugueu fer una miqueta d'idea, doncs, no?, de què anirà a aquest, a aquest cinefòrum, de que, que ha organitzat la biblioteca de Palafrugell conjuntament amb el Cine Club Garbí. També, doncs, convidarem a l'Àlex eh, perquè ens expliqui, així també tinguem una miqueta més de, de referències i, doncs, aquestes són les activitats per aquestes dues setmanes, aquestes dues primeres setmanes, després de les festes de, de Nadal, a agraïm una vegada més al Joan Soler, el director de la Biblioteca de Palafrugell, frugell que hagi tès eh, doncs, la visita de Ràdio Palau-Frugell i ens emplacem en per eh, d'aquí una setmaneta doncs, també per ja comentar les eh, activitats de la segona quinzena de, del mes de gener. Moltes gràcies Joan. Molt bé, doncs, jo ja sabeu que convidem a tothom a que vingui a la biblioteca que és un equipament públic per a tothom que ens vingui veure, que agafi llibres que participi en les dues activitats i us esperem la setmana que ve i explicarem més de les activitats.